Tak dobré ráno, vespolé. Tak v rámci učení jogy dnes já jako dám krátký úvod k vědě, k části jogy, vlastně nejdůležitější části jogy, což je vnitřní yoga. Hmm? Yoga, jak bychom měli vědět, je především duchovní disciplína. Čili hlavní důraz jogy je, jak správně zacházet s duchem. A jelikož duch řídí tělo, tím, že správně zacházíme s duchem, vlastně též se učíme správně zacházet s tělem. Duševní stránka jogy a tělesná stránka jogy v tom smyslu, jestliže ve vědě jogy pokračujeme, se vlastně stretávají a disciplína jogy má tedy eh, tři hlavní aspekty, to je práce s tělem, práce s dýcháním, dýchání spojuje tělo a ducha a práce s duchem. A práce s duchem nebo práce s vědomím, je ta nejdůležitější část jogy. Je tomu tak, protože vlastně ať jsme si toho vědomí, či nejsme, jestliže naše učení jogi. bude pokračovat úspěšně, měli bychom si toho být stále více vědomí, že vlastně vše, co v tomto životě poznáváme, není nic jiného, než poznávání duchem, poznávání vědomím. A jak poznáváme vědomí, to znamená, jak používáme vědomí, to rozhodne, jakým způsobem žijeme, jakým způsobem vnímáme sebe a svět. Vnímat sebe a svět ve smyslu samády, je obsah vnitřní jogy. Aby jsme to pochopili, nejprve vysvětlíme význam samády, což je ve všech hlavních indických filozofích vlastně náplň samády je náplň osvobození. Hm? Čili ať v buddhismu, ať v džainismu, ať v vedických směrech jogi, vlastně náplň jogi a ovoce jogy je samády. Samády slova znamená sam, adhana, hm? tak je to vysvětlováno. Sam, tato upasárna, jestli jsou zde žáci sanskritu, je zde někdo, kdo studuje sánskryt. Studenti sanskritu vědí, že tato upasárna, prefix sam, má dva významy. Jeden je správný, hm? sam znamená správný, a druhý je sama. Sama znamená rovnoměrný. A adhana znamená aplikace neboli položení. čili samády, což se lingvisticky dá, etimologicky dá objasnit jako správná aplikace, správné položení mysli a správné znamená zde rovnoměrné na veškeré objekty poznání. Čili účel jógy je, aby jsme se naučili správně, rovnoměrně aplikovat vědomí na veškeré objekty poznání. Jestliže toho dosáhneme, dosáhli jsme vnitřní jogi. Co je důležité ve výcviku jógy je vnitřní yoga. Vnější yoga je jenom pomůcka k pochopení vnitřní jógy Jestliže nevchápeme vnitřní jogu, vlastně stojíme jenom ve vrchích jógy Nedostali jsme se dovnitř. Aby jsme se dostali dovnitř, musíme se první dostat ke dveřím. A jak se dostaneme ke dveřím? V klasické joge Józe se dostaneme ke dveřím tím, že eh, eticky chápeme svůj život, což je v klasické sámky a Joze, znamená jama, niyama, o tom jste se učili asi. pevné držení těla, které je zároveň pohodlné. prána jáma, což znamená úsilí o zjemňování dechu, což je kontrola dechu. Kontrola dechu je zjemňování dechu. Jestliže máme pevnou a pohodlnou polohu a zjemnili jsme dech, pak máme předpoklady k vnitřní józe a tento předpoklad vnitřní józe se nazývá pratyahara. Pratyahara znamená, že na základě pevného. A pohodlného držení těla a na základě zjemněného dechu jsme schopni navrátit se sami k sobě, tedy navrátit se ke svému vědomí. Vědomí tedy přestává běhat venku a Vrátí se k sobě. To je učen prati Praty v sanskritu znamená proti. A hára z hry znamená eh, vzít vědomí proti. Proti znamená. Proti tendenci být chycené vnějšími objekty, jestliže vědomí překoná tendenci být chycené ve vnějších objektech, může se učit vnitřní jogu. Více, že vědomí je chycené ve vnějších objektech, nemá schopnost se učit vnitřní hodu. Schopnost učit se vnitřní jogu začíná disciplínou dárana. Hm? Dárana znamená doslova držení. Držení vědomí. Na, na čem? Na mentálních objektech. Dle psychologie jogy, našich pět smyslů, pokud nejsou kontrolovány mentálním objektu, nebo mentálním vědomím, našich pět smyslů, nemá schopnost ani vyvinout koncentraci, ani vyvinout moudrost. A z hlediska jogy moudrost je právě ve smyslu hlubšího pochopení nás samotných a světa, je jedině možná na základě koncentrace. Vědomí, které je rozpílené smysly, pěti smysly, nemá schopnost rozvinout koncentraci a vědomí, které nemá schopnost rozvinout koncentraci ze hlediska vědy i nemá tež přístup k moudrosti. Moudrost doslova znamená pragya, což je znalost věcí, v hlubším smyslu. Znalost věcí v detailech. V detailech znamená z hlediska vnitřního poznání. Vnější smyslové vědomí může jenom uchopit takzvaný náryz věcí. Tento náryst se stane celkem díky mentálnímu vědomí. A tento celek bude harmonický celek, rovnoměrný celek právě na základě vnitřní jogy, na základě schopnosti aplikovat vědomí. správně, to znamená jednobodovně a rovnoměrně. Tedy první krok k tomu, dharana, znamená, že držíme, dharana je od sanskritického korene držet, držíme vědomí, Na mentálním objektu, a nenecháme ho rozpílit. To znamená, že blokujeme koncentraci vliv v jemu pěti smyslu. Jestliže blokujeme koncentraci jednobodovosti mysli na mentální objekt, vliv pěti smyslů, můžeme dosáhnout předpokladu diány. Hm? Diana je druhá vyšší disciplína vnitřní jogy. Diá kvorem dia v sanskritu znamená vlastně myslet. Ale pozor, zde myšlení je vysvětlováno jako Upani Upanidhyána, upa, znamená zde z blízkosti, a ny je infatický prefix. To znamená, diana znamená kontemplace, nebo myšlení o objektu z blízkosti. Z blízkosti znamená, že v tomto tyto kontemplaci nejsme vyrušováni pěti smysly. A tím pádem, že nejsme vyrušováni pěti smysly, můžeme emfaticky myslet, jasně myslet. Jasně kontemplovat, jasně poznat. Toto je smysl Diana. Předpoklad Diány. Diana má dva hlavní předpoklady. První je kája viveka, co znamená izolace těla. Divéka v sanskritu má dva významy. Vy, Vi, vyč, Vi, znamená e, vyč znamená rozdělení. Vy je e, oddělení. Čili rozdělení od, ve smyslu oddělení, čili izolace. A míněno je, Rozdělení nebo poznání, ne, myšlení není nic jiného než proces rozdělování. Poznávání ve smyslu e, izolace, zase izolace od, e, od, čeho? od těla. Tělo znamená pět smyslů. A toto v sanskritu je tež viveka je tež synonymum pro moudrost. Aby jsme správně poznali. Musíme se distancovat od nekoncentrovaného vědomí a nekoncentrované vědomí. Je právě vědomí ovládáno pěti smysly. Pokud vědomí je ovládáno pěti smysly a není ovládáno mentálním vědomím, které pěti smyslům kráduje a pět smyslů ovládá, vědomí ovládané pěti smysly, je tedy Není schopné moudrosti, není schopné, protože není schopné koncentrace. Je, je to roztěkané vědomí. Roztěkané vědomí nemá přístup k vnitřní oze. a je i překážkou vnější józe. Ani Etický život, ani pevnou pozici těla, ani zjemněné dýchání nemůžeme provozovat vědomím, které je eh, rozpilováno pěti smysly. Čili eh, přístup k vnitřní józe vlastně získáváme tím, že se zbavujeme do vědomí. A toto zbavování rozptýleného vědomí tedy vede k Diáně, k schopnosti poznání objektu intenzivně a zblízka. Jestliže nemáme tedy Diánu, nemůžeme poznat objekt poznání, Intenzivně a zblízka, protože stále budeme rozptylováni pěti smyslů A tělem. Pět smyslů je tělo. Čili předpoklad Diány, předpoklad intenzivního vnitřního počitku je, že izolujeme vědomí od pěti smyslů, což je kája, vyvéka, Na tím dosáhneme Čita Viveka. Čita Viveka je izolace vědomí od veškerých myšlenek, které nejsou spojení s kontemplací objektu meditace. Tomu se říká Čita Viveka. Čili, abychom dosáhli diány intenzivního prožití mentálního objektu bez jakéhokoliv rozstílení, musíme se naučit izolovat myšlení, od všech rozpírujících myšlenek, které jsou většinou spojené právě s těmi smysly, co jsem jedl včera, co budu jíst dneska, zítra, kam pojedu na prázdniny. Všechno tohle to, tyto rozpírující myšlenky neexistují ve stavu Diány. Proto ve stavu Diány, který je umožněn právě Dhárana schopnosti držet vědomí bez rozptýlení na mentálním objektu, tedy jestliže Dhárana je úspěšná, můžeme dosáhnout Diány. Diana je splnutí. S mentálním objektem, bez jakéhokoliv rozptýlení vědomí a tím pádem intenzivní počitek tohoto mentálního objektu. Každé počitky zůstávají na povrchu nejdou do hloubky. Jestliže počítky jdou do hloubky, to je předpoklad samády. Co, co je, jak už jsme z hlediska etymologického vysvětlili, je správná a rovnoměrná aplikace vědomí, Věk poznání. A samády, jak už jsem se zmínil, ve všech duchovních vědách Indie je tež je, vlastně synonymum pro osvobození, hm? pro mukty. Jestliže samády dozraje, Dosáhneme svobodu vědomí. Svoboda vědomí je tedy dosažena na správné a rovnoměrné aplikaci vědomí na objekt poznání. Vědomí, které není ničím rozpirováno, a tím pádem může plně prožít objekt poznání. Diana ve všech indických tradicích, ať už v buddhismu, v džajinismu nebo ve Vedantě Santě, existují dva druhy. Diány a tedy též dva druhy samády. A tím pádem též vlastně dva druhy moudrosti. Bez Diány, bez samády, vlastně nedosáhneme moudrosti ve smyslu hlubšího poznání, objektu poznání. tedy detailního poznání objektu poznání. Pokud naše vědomí je ospělováno smysly, vždy zůstáváme jen na povrchu poznání. Tedy existuje tzv. světská Diana, světské samády, loukika Diana, Lokutara, Diana. Lokutara znamená to, co transcenduje svět. Diana neboli samady, transcendující svět. Aby, abychom dosáhli Diany neboli samadhi, transcendující svět, což je jak jsme se zmínili, obsah probuzení, neboli osvobození ve všech disciplínách jogy, musíme nejprve vyvinout kapacitu, neboli schopnost světského samády. Světského samády světské samády, nebo světské dhyána, znamená schopnost, izolace od smyslu a izolace od všech myšlenek na základě poznání, detailního poznání jistého eh, objektu spojeného se světem, jako dech nebo barva nebo elementy. Hm? Světských postředků, k Diána nebo k Samády je mnoho. Nejběžněji užívanější objekt je dech, a ve všech tradicích jogy, vlastně práce na dechu je nejvíc chválena. Hlavní důvod k tomu je ten, jak už jsem se zmínil, že dech je to, co spojuje naši tělesnost a naši, eh, naši duchovní stránku existence. Ne, to, že dýcháme, je projev toho, že naše vědomí je spojeno s tělem. Pokud dýcháme, existuje Tělo a vědomí pohromadě. Pokud existuje tělo a vědomí pohromadě, jsme tady. Když tady nebudeme, tak jak se říká v čínštině, spolkneme dech. Když spolkneme dech, tak jsme někde jinde. A jak to pozná? Doktor, že jsme někde jinde dá zacátko k našemu nosu a když se nezamlží, tak jsme někde jinde. Když se zamrží, tak jsme ještě tady. Ale pozor, jestli se naučíme vnitřní józe, můžeme se naučit být tady, přestože nebudeme zamlžovat zrcátko. <laughs> to je prýmní znak úspěchu ve vnitřní hroze. Přestože jsme spolkli dech, jsme tady. Tohoto práce na dechu je obzvláště důležitá v učení se vnitřní jogy. A Teď můžeme udělat krátkou pauzu a pak vysvětlím krátce, jak meditovat na dech v stupních koncentrace. Sami si to můžeme zkoušet. Vlastně e, cvičení asan, cvičení bránoyama, cvičení číku. Tady máme kolegyni z Tajwanu, která nám může říct pár slov od cvi cvičení qigong, což je tež význam Qigong je přesně stejný jako význam Pranayama. Čí znamená Prána a Qum znamená kontrola. A kontrolu Prány, tedy Prána je, dá se říci, je jemnější, tělo, máme hrubé tělo a jemné tělo, jemné tělo je pránické tělo. A toto pránické tělo, jeho eh, kontrola, nebo jeho eh, správné použití, je eh, Nejúčinnější přístup k poznání vnitřní jogy. A O tom budeme mluvit po krátké přestávce. Někteří z nás nejsou, eh, mnozí z nás nejsou eh, zvyklí na dlouhé sezení, tak si dáme jak dlouhou přestávku. Tomáš, navrhujeme 10 minut. 10 minut přestávky a pak eh, něco odechnu. Hm?